Gipuzkoa baia aipatzen dugura egoizunntan krisi ekonomikoa bi .000 eta zazpian hasi izeetikgo biztanleak galdu ditu urtero bainaan dinamika hogin kontra Gipuzkoak urtetik urtera goiti egin du aparteko kasua da beraz Gipuzkoa eta hortaz interesatzen gira ga koldo nausiaak bildu baititu setasun guziak edo bildu baituzu egonan koldo E, bueno, bai, beno, ba, Espainiar Estatuko Estadistika Institutoak eh, mandako batuak dira, goien arabera bimila sazpiaz geroztik, Espainiako Estatuak sazpirun mila biztale galdu bituen bitartean, Estatuko Lurralde bakarra da gipuzkoa urtero biztaleak irabazi bituena. Eta hamarkada honetan, Ego Euskal Herriak oroar behatzi mila biztale inguru gehiago bat Ba, Gipuzkoari eskerri izan da, eh? izan ere joan dena abenduaren hogeita amaikako batuen arabera, ba, kasik sazpireun da hogei mila Gipuzkoar badira egun, bimila maseian baino, mila bosteun gehiago, eta bimila sazpitikona urtero egindu gora, eh, salbo espenik abe, horrela, amar urtetan hogeita lau mila irureun biztan legeiago dira Gipuzkoan. Hmm, hmm, Ego Euskal Egi Mailan ere berezia da doa parteko kasua da hauaz, E, Baila da, eh? Bizkaiaren eh, kasuan 2 mila hama sazpian sortziron biztanle berreskuratu bitu, baina eh, aurreneko urtea da 2 mila sazpiaz geroztik, datu positiboetan sartzen dela, izan ere hamar mila egun bat, eh? biztanle galdu ditu Bizkaiak kresia eman Araban aldiz, 2 mila hama iruan mila egun berrogi biztanle gehietu zituen, eh? baina gainontzeko urteetan egin du. eta nafarroari dagokionez kionez, badira, baina oroar ekasik 2 mila biztanle inguru galdu ditu hamar urteotan, Eta hirietan biltzeko dinamika argi bat ikusidan gainera, e, bortziretako herrietan kenduta, ba, iruña, zangotza, lizarra eta tutera, izan baitira berez, e, biztaleak irabazi bituzten udalerri bakarrak. Eta gipuzkoaren kasuan hori ere bada hirian dietarat jotzeko joera hori? E, ba, bai, bai eta ez, eh? esan nahi dut ez duela zergatik, krisi ekonomikoaren eragina zuzena izan dela gerian geratzen da datuak ikusirik, izan ere urtetik urtera herritar kopurua hemen bada ere e, krisi ekonomikoaren ondorioz geien unkituak izan diren hau da, industriako lantegi geien itxibituzten herrietan eman da berakada, horrela urola garaia eta debagoienan apaldu egin da biztalde errolda, e, legazpi eta zumarra gartean eguneko bi egindu bera izan Amar urtetan eta deba egoienaren kasuan ba, bergara eta hiri koskorra den arrasaten euneko bat eta soralutzen euneko lau apaldu da eh, biztaldeko hori. Gehien emendatu biren herrien kasuan aldiz, ba, arrazoi ezberdinak egon daitezke, eta ez da argi, baina badira hiri haundiak ebota haien inguruan dauden herri txikiak ere. Donostiaren inguruan, egan nahi duzu? Ba, bai, e, gipuzkoak irabazibituen herritaren erdiak donostia irun eta hernanin kokatu behitira. Donostiak egun da laurogeita 6 mila biztan lebitu gaur egun eta Kaik kirhirurogeita bi .000 iruneek eh? beraz biri bi handienak lehen baina handiagoak dira baina proportzionalki biztanle gehien irabazi bituztenak aldiz, zumailia ordizia eta bereziki bereziki hasstigarraga eta orrio izan dira. Eh? bi hauek e, goban hartu donostiaren inguruan eta hurbil daudela hori e, izan baiteke arrazoi nagusia hala horiren kasuan mila biztanle irabazi bittu hamar urtetan ehuneko hogeita bata suposatzen du horrek bost mila sortzinhun izan arte eta hastiarragaren kasuan ere ehuneko lau hemen datu da bizaldekopuru hori hirura e, herri txikiagoa izanik ere aparteko kasua da zerrenda honetan mila zorzierehun herrita ditu gaur egun ehuneko berregeita hiru egin duelarik Eman dituzun datuak bitxiak dira jakinez gipuzkoa dela sortze tasarik apalenetakoa duen ellukalde Euskalegian ez? Baila, lada, Euskal Herrian eta Europan ere, unta zitzegin izan dugu e, kronikaren batean, Europako bataz besteko jaiotze taza e, mila biztaleko amar sortzetakoa den bitartean, gipuzkoan sortzikakot zazpikoa baino ez delako. Eta e, kontuan hartu berda ere, emesortzi eta hogeita amabost urte bitarteko amar mila gazte. Atzerira jo dutela, amar urteotan krisi ekonomikoaren ondorioz, e, gipuzkoan, e, bertan lan egiteko, aukerarik ezutelako baina hala eta guztiz ere badirudi e, ba Gipuzkoa erakargarria dela inguruko lurraldeetako askorentzat eta etorkinetzat eta esan bezala ba Euskal Herri mailan ez ezik Espainiako estatu mailan ere lurralde bakarra dela eh biztaldiak ira bizi urtero, urtero e, ba, azken hamarkada honetan ba da tu orientzat milesker gordon ausia eta helduden aste artean beste konika bat pasegunan bai berdin izartuntsa